يُقِيمُوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُون وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْت مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> سورة بقره اولئيسا شروع ده اولئيسا کی دو باب و نبیزه پوری ذکر اول باب کی دره و فرقو ذكر جاغو صفات دنیاوی او اخروی حکم بهر پسې دویم باب چې مسله د توحید او پاغه من یتلي دلایل حقانیت د قران او د رسالت تخریب بشارت شبهه جواب چې مثالونه سره ذکر کیږي کی سلوور نعمتونه چه نعمت ما کردین او وبیاول نه او د دې زنه خطاب خاص ته رسو دي خطاب عام نه او فزې کښ صفات ذکر کېږي درې د یو ووډو چې مسلمانان داغه نزال بچی او درې د پاره د مؤمنانو چې خلق غزان کراولي او بیا د اولو کوکه ساوامر او نواهي زنبا اوامر ذکر کئی پا دی رکوکی عصن نواهی شپک سشوات درید یهود و بد صفات درید مومنان و خصفات او اوامر او نواهی بیاور پسی یا بن اسرائیل نا اغای په عامات بن اسرائیلو بندی اتنیا متونا او دعا زابونا گورا ماتا سمان اعنامات کر دی نو اذکرو د یاد کئی کنا دا اعنامات یاد کئی او سمجھے نو دیزانا خاص خطاب دیمخ یا ایوہ الناس عبدالطیاب بنی اسرائیل او امیر پاکی اذکرو اوفو فرہبون آمینو فتقون اقیمو دا وستعینو دا پاک اقیمو وآتو الزکاة وارکعو او دارنګ نگیت وستعینو دا اوامر دی او نواهی پاکیت وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ وَلَا تَشْتَرُ وَلَا تَلْبِسُ وَلَا او دارانګه ولا تلبس الحق دا ټول چې نغړ نواحي د اوامیر او نواحي دواړه بنی اسرائیل عام طور ومني چې څنګه یې دیګه ساده چې د یعقوب علی السلام اولاد دی بل نسل دا غې نه کته خور شوی دی علما لیکي اس اصرار دعوۃ ال الہ اللہ تو حقیقت کې دا الله یا بني اسرائیل یا اولاد دا عبد الله مراد دې یعقوب علی السلام نو اسرائیل ته دې نه خطاب کیږي ولی ذکر دا واخ کی چار چا پیرا لاخو کې نزدې یهود دېराबाद او مدینه کې او مکه کافرو دا خپل مشرام غړل او دې يهودو به موږ ته ترجیح ور نو الله یې ګوره دینات ما سمه کړ دی او تاسو را پاسئ اغه قانونا کوي چې هغه دې کول دی دین دین کې چې تاسو تبدیلی راوالې معمولی دنیا شی زونه اخلې او دا رنګه بل ته حکم کوي ځان یې رواې څلګې پیسې واخلې احکام کې تبدیلی راوالې نو دا سه مخوي کنه یا بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب علیہ السلام ذکر یاد کئ قامل عمل کولو سره نعمت ذکر یاد کئ نعمتونه زمما په شکر کولو و سره ذکر یاد کئ نعمتونه زمما په شکر کولو و سره نعمت دي زمانه امتون الله تی هغه نامته علیکم چې ما کډ دی پتا منی دانا چې نعمت زماده احسان بلخی جوړل ذکر نه ما تی چوي نو انامت به اسف بیا دوباره ذکر کوله صفیدا فیدا دادہ نعمت زماده کړو ما ده تکیو شی کنه سړی سره هغه بل ورکی بل بل من مات دا اللہ دے و احسان وکړي زادہ ما تعالی را کو نعمت ته الله دی او احسان د بل له داس نه ده نعمتوم د الله احسانوم د الله ها اذ کرو واوفو بیاهد پورا کای غلو زمات تاسو ما سره کړدی راسي شیدل هغه بیان د تورات یا اظهار د صفات د محمد صلی الله علیه وسلم دي حاصل اوس کړل ده کنه تورات کې کوم صفات ته محمد صلی الله علیه وسلم دي هغه بن پټه وي هغه سرګندوي او فو به دي پرکې هغه لازمات چې تاسو ما سره دی چې ته اسلام به کوئ توات کې کوم صفااتې د محمد صلی سلام اغا وسلم سر ګډ نو اوفی بیا هد کوم نو پربه کوم هغه ل خپل چې ما تاسو سره ک دی اوفو پل بیا هدي ل زما چې تاسو ما سره کرد دی اوفی پربه کوم بیا هې کوم هغه ل تاسو چې ما تاسو سره کړ دی ما تاسو سره ل ک دی چې تاسو زما لز پورک اغا شفات د پیغمبر اتباع اوکرام انتصال دا وامیرو اجتناب دی نواهینا اوکر دا غا لوز دیکھنا زبا اخفل لوز پورا کن تا دی جای وز که عفو دو جنت تک زبا تاستا مافیو کمان او دارنگی چه نغا جنت بدر یا سوابون بدر کن دا ما تا سرلوز کردیکن و ای آیا پر او خاص زمان یر اوکیم روس تو آیات کی فتقون د دې کی فرحبون دي علما لیکي فرحبون او فتقون سرګند خدعا په معنا دي یاري سر دي لیکن فرحبون د زړه یارا او فتقون هغه سرګنده د اعمال یو بار سره یارا سرګنده یارا یا چنو فرحبون د دې مطلب دا ده چې مخکنی کتابونو کې دا استنعبد لا استنعبد نواحيونه او اتیان په عوامرو لموهه تقوا یو مخکنی کتابونه کې هغه ته چیر نه را رهبانيت وي موږ دا سړی متقیدې نو مخکنی کتابونه کوي راهب دی نو ګوره دا غو خبره ده کنه مخکنو خبره ده بنی اسرائیل یاد کړئ میامتونو زم ما په کول دوه شکر چې ما تاسو سره تاسمانې کړی نو هغه لو چې تاسو ما سره کړی هغه پره کوي نو کوم لوز ما تاسو سره کړی زبا هغه پر کوم نو یره کوي دا دغه اصطلاحا یاد د زړه سره یاره یاد دغه اصطلاحا وآمنوا بما ایمان ايمان راوړي بما پا کتاب من انزلت او چې ما را لګله مصدقا لما معكم موافقا كتابو سرا ما معكم چې تاسو سره دې ايمان راوړي یو خمار علی ګله چې ما لګره تاسو له منل پکارو بهاندا چې انکار کوي د دیو جنا چې زمو سره کتاب یو شانته ده بل شانته بهو ټیکوا مصدقا لما معكم موافقا كتابو سرا چې تاسو سره دې جو مراله گله بل ساسو کتابونو سره موافق دي انکار ور کوي مخالف دي نو به ټیکوا تا به کتاب کې دا مسله دا او دې کې دا د نور ځای نه منم نزلتا د آسماني کتاب نور قران تذکرہ شو ولا تکونا ولا کافرن به او مکای غي ولا تکونا مکای او ولا کافرن به هم به کفر كون کې پدې باندې اول کفر كون کې پدې اغه مکه کې ایکان نه ریسه مطلب ده اول کوفر کوون کی علاوه اول کوفر کوون کی همکه کې کافر وو مطلب ده مفسرین وای اول کافرن به اول کوفر کوون کی دال کتابونه هم مشرکان او کافرسته قرآن نومون ګرین عام کافر کوښته ما کې کافر دی لیکن اړ کتابو په توګه رتا سوډون کافر شایي الا تكن اولا كافرين به ذل الكتاب ونك يا بل مطلب دې دادې چې والا تكنو مکه گیا ولا كافرين به پشان د غړم به کفر كونکو مثلو ولا كافرين به هغه کافر دې ورتاس دانا چاله کتابه تاسوب مکه شرط به کافری اي هغه انکار کړ د قران نانو داو پشان دې به کېږي يا دوی مطلب دادې والله تکوونه او وال کا بریر او مکئونبی کوفر کوون کې په دی منې رستو د معرففت نه تا اوسته خ پهتهولې د اوس کافر کېږئ نو دا کوفره ن دی داسې م کوئګې مطلب د دا دا چې تاوار م کوئ پهفر کې تع م کوئ چې تا سر راپاسئ او دا یو د من کاروکي لارسی خ خللسپې کتابونه وکورئ قللدان کې بشوریو کئ سوچ فکر و کوئ حق کتاب دی یا زن علماء و مکی گڑن بیکافر کہ شرام بتا صبح روان شینو بیا با ساسو ابتدا کای ساسو ما تاخ شاگردان ساسو مریدان هغه بتا صبح روانی نو دا بار سره وتڑو بیکافر سی کنا په ول ډالا ک ولا تشرو بیااتې سامان قليلا او ماخله پاتون زمای بزلک ټول دنیا لگا کنا هغه تبدیلی وکړه چې وې تورات کی صفات موجود دینو دوبزرغه بدل ک یدنت خدا سید دلته خدا سید تبدیلی احکام کو کړه مالدارن پر یو حکم غریب د لپاره بل حکم یا کوم اوصاف د نبی علی سلام موجودو نه کیو تبدیلو کړه چدا خو لیستہ یا وچا ورته وی چیرې مساله سدان ودا سیدا یره صحکم مال لپاره وساتان تیار انشی دومره پیسې لګي دا ټو انکار وا هو الله رب لذ توي ولا تشترو بیاات سمنا قليل وما خله بیاتون زماي wzglق لپاره د تبديلول د آیات زما تبديلول د احکام زما د نه دا مراد نه چې ته بیان کئ یا ژوند تعلیم ورکئ او تک وجرته واخلی او اګد د آیات ما تخشه د مستخ شنه دلته مراب د دې تبديلې لپاره چې حکم یو د تاغ تبديل کې پیښې واخلی اوجرت اللہ تعاعت دا هو اشعادت دین دا پارا دے دا خو تبدیلی دین دا پارا ندے منہ اوجرت اگر تبدیلی دین دا پارا تاس اوجرتون آخری او تبدیلی د دین کی اخفل دنیا دا پارا اخفل آخرت خراب ہوئی دا سمک کوئی و لا تشت روح ما آخری بی آیاتی پیاتون زمان سمنن قلیل پیسی لگئی چې تاس وائی که تبدیلی ہو کئی دا سمک کوئی دنبی علیہ السلام اوصاف بدل کئی داس م احکام یخمالدارو لپاره بدل کوي داسمه کوي ای یا فتو نو خاص د ماو ره وکي دل د د پرانپ ک نو فتقون شو یا چې هم دلته تی ده پ غتل دی نو سرګن خبره دا نوفتقون شو الله رب بللی تي یا فتپو نو خاص د ماه یاره و کوي تخوا اخت کوي که نه تخوا پ ایمان سره تخوا په اعتاد د حق سره او دارنګي تقوا پتھر تک شي سره هغه منہیات سره تقوا و هویاږی روا کارونه پرېګیدای ایمان قبول کای اتباع حق کوي ها او دارنګي اظهار اعلان د بزاره د ما سی ولانا کوي دا تقوا دکنه لودین که سا اوامر است الله غسیشو و ذکر او اوفو فرحبون اوفتقون، او دغه آیاتونه که سن واغیو هغه دا ولاتکونو ولا تشترو داو کنه مکه ګایړم کوفر کاونته دا سره مکمل انکار کوي داوم ټک نه دا مکمل انکار نه کوي لیکن پای کی تبدیل رواولنه داوم ټک نه دا ولاتکونو ولا کافر مکمل انکار مکه وای ولا تشتروا بيعت ثمن قليلا وقايق تبديل مكايب وزن من ثمن قليلا لګ پیسې من ما خل جمعت المال من لګ پیسې سم مطلب ډېر اخلا ن قول الدنيا لګل متا والدنيا قليل سالم الدنيا په مقابله کې اوس مزید چند اوامر نو نواهی و دیوون صفات ولا تلبی تلحق قبل باطلی و تکتوم الحق و انتون تالمون دو کارونه کارونا کو. کول بلکه دری یو کار بایدا کود چه مالدارو نوی پیش واغستی دا کار بایدا کود دویم کار بایدا کود چه ودوم ملیانو تا بای خبر کدود کدود مطلب بایو شانتی و اغا ببل شانتی اوی اوامو نوی خبر پتکدود کدود مدول <متحدث> تا الله رب ال عزت و ای چوالات اشتر بیاته سوانم قلیلا چ ته عوا ته مالدار او ته دین بدل وخای ولا تل بص الحق بالباطل چ وړو مریان ته دین بدل وخای وتقم الحق چ عامیان ته دین بدل وخای داشم ک وکنا ما گډوډوی حق بالباطل باطل سرق ملیان و وراغلل دوتا چ تاسو کو لوه راهبانې لې موفتيانې دا مساله څنګه ده اې خدا مطلب نه دکنن څه با چې مسله داږي چې وی دا یو نکلا تاسو مولم دې خدا مطلب نه ده د دې چې ما به بلاحیاون عند ربهم څه مطلب دی نه د دې خدا مطلب نه ده د دې ته ویل کېږي تلبيس الحق بالباطل عوام تخبره پټول د مسله خسرو شته نه نو مولان ته خبره ګډوډو کړه وړو مولان تا امیانو نو وای سره پټکړه الله رب اللي دا څوک کار مکوای کنه ولا تلبت الحق بالباطل مګډوډو حق باطل سره چتا څوک کټمانو کوي په یەک داسور ته تلبيس کوي په یکی شکوک او شبهات پیدا کوي دا سي دا سي کار مکووي او پس الله سو یو تکتم الحق تاسو پټوي حق کړه ګډوډ کوي یو خبر یو شانتي بل بل شانتي شکوک او نه کوي او کله خبر اپټا کوي خلقه نوې دیني راوت نو دین ني يا مخني مولا ته معلوم نو يا پټکړو قرآن ته خدامانه ده کنه چې معلوم نو خپګو مجبور دي کا پټکړي نو بیا وګناګار دي وې دو نوې دین بیانې نوې دین نه بیانو یلا دا پرلسې نه روزه خو مخ کې اوس منسله دا اوس من نه دا دا یا مونږ خبره پټکړې و یا ورته معلوم ونو خاو سرګندکړه خلکو چې دا چې مکو یا ډیرې روزینې نه ساتینځل لسونه یا ډیرې نه در لسمه سوال لسمه بي نسمه جوازې پینځلسمه شعبان رجب نه س د دې حکم نشته تاغه کفاره یا اصرار سره یا غایو بلته دعوت ته وی ورکوي نو مخکنو یا پټکړ دا یا معلومه ورتنره وانته تعالمو نو تاسو په گئی شیشمنې د حب پټول باندې چرتاس ته خپت راځه حق مونږ یا چې نه پګډ وړول منې په شوبات سره شکوک او شوبات تاسو هغه پکې پیدا کړل تګد کنه یا بل خبرات چې يهوديت او نصرانيت تاسو ګډ وړک اوس چې لکه زوندیا لاقو کې زندان او رسونه د مسلمانانو دا ګډ وړ دي اضافه نه لګي د مسلمانانو رسم دي رواج دي او دا د زندانو دي ګډ دي ولئن دون دي ملک فاتشیدی نوغه خپل رسونه پرې خېدي مال ته يهوديت او نصرانيت نيزدې نيزدې نو دغه رسونه ریواجو نو وانتم تعلمون او خبره ادا کړه د درې کارونه مکووي کوم کارونه ولا تشترو ولا تلبسوا ولا تکتموا دا درې کارونه مکووي سوکو تا تدري نور کارونه خیم کنه واقعمو واعتو ورکو د دې په اداو کې کنه واقع ګډډاوما دا کارو کا ویدا کارونو کوم نصیچل وک موذګار کین ناز در تکار خیم کنا واقع مو صلاتا پابندیو قیدیدین مخک مون ویلی اقامت و صلات د هر مکمل د عوامرو د نواحيو خیر ساتل دی کنا فرایز او واجبات دی ته اقامت وی کنا صلو صلاتین دی ویلی موذو کا صلو صلات موذو کای داس نه دی ویلی واقع مو صلات ویلی سم مطلب د تمامو فرایز او دارېبا رعایت کوي کنا لحاظ بساتې او مزبقې ځین علماء او صلات نمره دین دی دین قائم کا دوبه گډوډي او تر پاسه قائم کا وا تو او زکات ور کا اخری مصلاه بدن د برابر کا وا تو مال د برابر کا ور کا او مار راکېن معاش د برابر کا چې ټول مزګزاری پکې سر و فشرین دلته د ذکر کړدې چې مز جماعت سره کوي ما وايي سره وکا یا رکوق او سر کو رکوقونکو خلک مزونه کین ته مزونه کا وکنا یا دا دا چې امامتای سره مزوکا ځنی امامانه په ریځ مله وک امامتې ضروری ده کنه خامخوې امامتای سره مزکې یو عادی مزکې غینا رو ورک او مار راځي ځکه یو عادی مزخ ناقص مز ده کنه ناقص مز مز خو لیکن ناقص سو لکه خو راکوله پرتی دی سالونه پرتی دی اته څه موږ خوشحالي لیکن اغه خو نو مزایي نشته کنه ناقص فراق دی دغه رنګ امامتای موج نه بغیر موج قاعده خو ناقص موج دی کامل موج چې هغه په جماعت سره دی په امامتای سره دی رکو کوي سره د رکو كون کو نه اوا کې ودې ته خاص اهميت ورکو کنه لذا نچي اواز یو خبر عطا کړ کنا دا نور یو واقع مصلاتا دا مو کوات او دکته دامو کوور کو م را کو چې مو دعه واقع مصللاتته شي نو پس د مار را کوین شي که نه چې مو دعات ورکي مو قامت کوي د موغا د او یاد یا دهغې قاموو کوشش کوي چې بیا به دکی ډکې بیا به خلک مننظرله راي چې راین او به شي ک نه سره د را کو نو واقع مسللات و عمل نه ظاهر دبیا چې خلقبنی لوبي وړه دي موزکې اته مورونه نن سبیلبري حکم کوي تاسو خلکو ته د کلو د نیکای کلو چې سرګند خبر شله دوبای ير اتا پیغمبر اغه نه دی چې تورات کې دی تذکيري دی آسماني کتابونو کې دی تذکيري دی دا پیغمبر اغه نه دی او کلو چې جدا غولیناسو خپل د کښرانو ته ګورئ اتواد پیغمبر او کوي خان دا پیغمبر دی, دی الله او یا امرون الناس بالبر ایتاز او حق حکم کوي خلق او تا د بل بره په کولو دی نکاي چې تاسو اتواد محمد او کوي صلى الله علیه وسلم او تن او او يرکټ تاسو ځانو نخپل تاسو ځانو يرکټ دي چې تاسو ایمان نار اورای ځان دی رک پنر اډول دی ایمان دی آدم دی, من دی, من دی وانتم تتلون الکتابان تاسو اللہ علی کتاب چی ایمانم ضروری دیکھ او دارنگی اعتباد پیغمبرم ضروری دیکھ وانتم تتلون الکتاب تاسو اللہ علی کتاب نوحفلات آقلون تاسو کی دمر اقل نشتے چی تاسو من کې دینا روا کارنا دمر اقل نشتے تاسو کې کتابون خو تاس را موجود دی نقل خو تاس را اشتر دے علم تاس را اشتر لیکن عقل کم ہے دیکن افلا تاقلون افلا اقل لكم يمنعكم اصل شر دملا قل مستچ من كتابو داغنا چکم قانون تاسو کوای માતા ملون يمنعوتم تعملون سم مطلب شه غټ عليمي بل تخو نه کاين زان دير کتاب لو لي لو دي لستو سفيدا رات چ منينه لکه مسلمان قران لو لیکن ال تر تو چي ديونه اولو کا سلسلتي شريعت مطابقو کا دارنګه پرده د شريعت مطابقو کا ميراث د مطابقو کا نوبې نه مني نو تر تو وانتو متلون الكتاب خار کې نه سپارخه مخوي وختينه تلاوت کې سورۃ یٰسین وای وانتو متلون الكتاب قران دلي میراث مسله نه مني قران دلي د پرده مسله نه مني د معاملات مسله نه مني افلا تاقل دمره تاکه عقل نشته چې تا منکی د کارون نام اوس دا وګران کار وکنا چې سړی بی دینه نه منشی په دین راشي زمدادو غاړه کنا الله نه ما تاسو شروع کیوی صفات تشخص صفات درېدا يهود وبد صفات اغه شې دې اغه تلبيس حق بالباطل کټمان د حق او ترک العمل تلبيس الحق بالباطل او اتقمان الحق دوا او دارنګ ترک العمل درې دا صفات د جهود او د نزان بچای اوس درې صفات ته مؤمنانو چاغان کرا ولیک صبر او صلات ایمان به دا درې صفات نو مخکنیه آیات سره بد عاشر واستای نو به صبر او صلا د دې رب مخکنی سره داشه چې تاسو خلق او تدنیکو حکم کوي او ځان یې رکړ دې الله نو اندا دو غړې او دین باندې عمل شروع کړي ځانوم یاد کړي دا ګرامکار دې چې دین باندې ته عمل شروع کړي دا ګرامکار دې کنه سنگ سنگ خلق او حکم نه کوي نو ځانوم د دین تابې کې دا, تا دا کار دې نوکله به تعالی توفیق ملای ویږی الله نسوال وکنه واستاین او بسمر او صلا انداد طلب کړه الله رب العزت پکولو دو صبر سره او صلات پکولو دو منځ سره صبر خلق د خو یو قسمه صبر معلوم ده چې صبر ستوي څنګه مرای شي پریشانی راشي مصیبت راشي وایي صبر وکړه علما لیکي یواز دا صبر نه ده صبر خو ډیر قسمه نه لیکن غټ غټ قسمونه د صبر غدري دي یو صبر اغا انل معصیت انل معصیت د ګنا نه صبر جناو نه دیار صبر وکونو بلجو موکا غلال نه صبر کړدل بیا موکا ریبات نه دیوار کړدل بیا موکا صبر د معصیت نه د هم د صبر اله طاعات نیکوم نه کلقشه موز پا مندیدی سولو کردانو کلک شپی امامتای سره موز کهنو کلک شپی تلاوت کهنو کلک شپی دعوت ور کهنو کلک شپی کانا یا رجز موزو که بید ایر که یا رجز لسی پاریوی او بی قرآن داز که ناخلی صبر علیت پا او درم صبر دی علی المصائب مصیبتونو مانی پرشانه اندرالی واویلا مکا آت پر صبر که زکر دیکھ صبروں کو تاتا باجر ملویدی صبر دیونکو مصیبت خواسیم دے حجر ام نشتا وستانو بس صبری امدادو غاڑی اللہ ناپکولد صبر و صلات و دمانزم کرم مصیبت راشی پریشانی راشی صبرو کا موضو کا و اینہا لکبیرتن الا علال خاشقین یقینن دا خبراخا مخا اگران دے دا خاصلت زمیر آنگی تراجی انا کې مختبت تثنیہ د و اینہ لیکن زمير هغه د مفرد راغې په ابتدار د خلاصل سره وان الکبیرتون و یقینا دا خبره هغه ډیره ګرانه ده الال الخاشعین مگر نه ده ګرانه په هغه چا باندې چې هغه خوشو کون کړي هغه لا مېرکی پس سره نو هغه دا خبره ګرانه نه ده هغه صبرونکو له شي هغه مجمکول شي یمزدزار سره دغه ته و اجرایش پی جنا ولجو هغه تګنان ده غلالځو ګران اده اغه لځي یتان ته راځو غلاله هغه موږ گزاره دې دینداره دې هغه تیار نه دي غلطه و راځه تعجود کوم هغه دې ته نه تیار یې گیاه دا کارګان وکنا ازه امامته لځو جمعه ته زو تعجود کوم سبق وو یو درس لځو ناغه دا خبره ګرانه ده اغلا پی روان دې خلا په سی هغه ورته آسان ده وای نهله ک كبيررهتون دا کارونه کول سو او سات د خبرې ګرانېدي لالهخوا ش مګ نه د ګرانې په کسانونه چا خوشو کوون کې دی رو کوون ک دی خوشو کوون کې دی ینیجززي کوون کېديله نه دا قسان جننوونه چې د او اخیده دا دا ژون په ماه دا کدي ان هم ملا قور به یا کرنو به مخامې دا ب خخل سره همې د راون یا اغا ګرځیک الیه خاصه غتره تراجعون ګرځیدونکو نو صبور او صلات ایمان بلاخرا داخ صفات دي ددن بیا یا بنی اسرائیل دزره نعمتونو تذکرات اول یا بنی اسرائیل, یا بن اسرائیل او بیا دوباره بیا یا بنی اسرائیل زکاول که اوامر او نواهی او تذکرا او صفات او دلت د نعمتونو ذکا دوباره به خطاب وکنه اول خطاب سره ته د وره دامیر کراوالای کرا ولا نو ځان بچ کراوالای خ صفا ځان کرا ولائصففاوځان بچ کو او دلته چیانو بیا نیتونو تز ک را ده تونتونونه دځکه دوباره را ب اسرائیل یا هلته چیانغا چې مجودهو ب اسرائلو ته ختاب د او دل تاغه مخکنه تو کانو ذکره د نعمتونو هغه زرو زمانه کې د مصالح سلام زمانه کې شو دا که شرانو ته یادې چې دا سي چلو دا سي چلو یا بنی اسرائیل یا اولاد د يعقوب عليه السلام کوژکرو یاد کړي نعمتونه جمع پکول د شکر سره څنګه یاد کړي تلانه نعمت کړي الله نعمت کړي نه شکر کوا شکر کوا کو کرو یاد کینې ما ته راځم آ په کولو د شکر سره شکر کوی ها الله تیاغا نام تعلق چې ما کډې پتاسم نه وانه فضل تو کمال العالمین یکرن ما غوړوال د کډې تاسو تک او علم د زمانه ساسو ما کې تر شی عالم کل مس چې الله هارا غسه چې الله ربلت نه داوت یغه عالم وې کنا کوم شی چې موجود دې چې الله تعالینا نوغه هغه تعالم وای نو داوم الله رب العالمین دوت وای چې تاسو ته ما غرواله درکړید علال عالمین پا پا عالم تاسو دغه وخت کې څومره انسانانو څومره خلقو هغه کې کوره نه زیات فضیلت غرواله هغه دوت حاصلو کړه او دا پس سره فضل تو کوم ما غرواله درکړید تاسو مولې خپل سلوړوي نو انسانان نو غورو په کثرت اخپو سره په کسرت تلاشونو سره په کثرت تستورغو غغونو سره نه نه دا خو څو غورواله نه دی اخته خو ډیره دي زنز نو ته زنز غورا شو څالو اخته خو د ثاورو دی اده انسان د دیو ته و اشاره غورا شو نه دا پر بار دي احکام او د صفاتو سره مراد ده فضل تو کوم ورواله در ما تاسو ته په یاد بار د احکام صفاتو دا ماته احکام او صفات درکړې دا سه احکام دا سه صفات دا سه خبره څنګه مې نور نه نه دی ورکړې هغه څه دی فضل تکوم پیمان سره فضل تکوم پنجات سره فضل تکوم پسوانی کتابونو سره فضل تکوم په حلال رزق سره فضل تکوم په کثرت انبیاء سره او بادشاہانو سره کثرت انبیاء دا غراوال دیکنه دانا چه احیواناتو کن صفات تی اغمیلت دل در کردن ایمان می دل نصیب که انبیان می در تراولیکل کتابون می در تراولیکل دارنگی دشمنان رو نمی بچ کردن دا غراوال دیکنه اوز چه انو دنیا کې ما تاسول غراوال راک فضیلت در کردن داخرت فجلت تاسو دغه عملو ديوجه حاصلقي که نه بت قو يري کي ووم لابدغه ررضنا لا تجزي چې دف بې لری ب کې نفستون و ل نفسه نفس دبد نفسنا شيشي شي ولا يقبل منها شفاتون او قبول بنک شي د نیک نفسنا شفاتون سفارش لپاره دبد ولا ی خوخوااب نغست شي منها دبد نفسنا عبد وده بدله لپارت دخ والله همون سرون نو دو سره ام داوکړی شي خارج نه پبار دډلو دا سره لا روانو دک دنیا کې سرور طرقدي د خلاصوو یو زمانتو کې زی زی موارې د ته ل کېږ فتون ننفس یو سفارش ک دا سړه پرې از سفارش کوم بلت دریم طریقه دادا یرب پیسی و اخلاه جرمان و اخلاه پریگی داکت سلورم طریقه دادا دمکی پریگی کنه ما پیجنه کنه پیجنه پیجنه داد زمان دل داد زمان داسو کم زمان داسو کم داد چین و خلق راشی دل راشی اده پزور خلاص کی نو الله داغ سلور وارا د خلاصولو د نجات طریقی اگا ختم اکلی چی اوم نچلی گی لا تجزی نفسو نن نفسو د نیک نفس دې اگر آپاسو چې چیزې ضمانت کوم نو ندان چلیږی به وی راځي زت سفارش کوم خلاص کا شفات قاهریه ال ته چلیګی نه ولا يقبل منا شفات رکم زمير چې نو د نیک نفس ته راځي دې کا سفارشه هغه مخ کې ولا یو منا عدل او نو به دلوا هغه شین دا دوه ترځ کول شي څه مطلب دې نیک نفس نه ته سر جرمانه او پیسې واخلا یره زته تمہه پیسې را کوم ده پرګينا یا بد نفس ده هغه ایمان پیسې واخلا اما پرګينا نو نیک نفس نا پیسې اغسته کیږي لپار د خلاصو له دوه بد نفس نا پیسې اغسته اغسته کیږي لپار د خلاصو له دوه ولا هم هم سرون انبه دوسرین دا د نصرت وکړي شي الله وې ما خلاص کړئ انعامات وسل سره شروع شلا رومبه انعام په بن اسرایل باندې الله عز وجل جنہ کوم وکړه چې بچ کړی ما تاسو میناله فرعون دي فرعونانو نا ما بچ کړی شې قران وددي ما نه کوله دي فرعونانو نا دانک آل د فرعون نا آل د فرعون خو تکلیف نور کو فرعون هغه خو په امر د فرعون ورکو تکلیف ورکوونکه خو برای راس فرعون او, دی فرعون وارکاو وارکاو آو آل د فرعون دغه هغه سلام مؤمنو نو کدا سمانه کوي و اذن تجيء نا کومکله چې بچکړی ما تاسو مناله فرونا د ان دی فرونا نو بیا مطلب دا چې فرعون نه دی بچکړی یا بل مطلب دا چې فرعون عذیت نه دی ورکړي بلکې عذیت کو فرعون ورکو بچکړی خو دی فرعون دی ځکه چې القران مو معنا کولا فرعونیان بچکړی ما تاسو مناله فرونا د فرعونیان نه فرعونیان نه ما دا مالقه مشر د قطيان مشر دايته وي فرعون وي دا يو ترتیب او طريقة چا خپل خپل د ملک رسمو او رواجو دی علاقه رسوم او رواجو نو فرعون مفسرین لیکي د ننوم چې د نو مصاب بن وليد بن ريان او مصاب بن وليد بن ريان ازني وي د ننوم کې لیکن دا مفسرین قیلہ سره ذکر کئ دا مخکره نوم چې دا اکثر ذکر کئ دا د کیپټانو او د مالقو مشره ترتیب دغه زبانې کې د خلق او دا چا خپل رسوم او ریواجو فارسيان هغه به خپل مشر ته کسراوی رومیانو اخپل خپل مشر ته قیصروی یا میرانو به خپل خمیرقبی یا منیانو خپل مشر ته توباويشانو به خپل مشر ته ننجسیوي دا یو ترتی غو کې او دارنې نور خلقو ترکیان معغوب خپل مشر ته خاقان وي میرانو به خپل مشر ته عزیزوي عزی م دا مختلف ترتیبو نو دلته خو د سران تکه د که نه دا د غ نوم نو دا خو د کریپیانو او دغیر مال قو ب چې و مشرو غته به فرونوي بچ کمان فرونیانونه اوس تکه کوي چې ب نو مسیبتو یا سوو موونه کوو الذاوي د سوولی به تا اوسته بعد یو د هغې نه دا یزب یخواون ابنا کوم او نو سڑی مخ که سڑی زوی علی گی ده سمرت عذاب ده بل سڑی علی سوک نو تینیسی برداشت کوله استاز زوی علی گی ستا پا مخ که نو دالوی مسیبت تو کنی زبی خون آبنا آکم علالاو البیض آمن ستا سوک مفسرین نکی ده ولی علالاو سوا جن یو خبره لکی چی نجومیان فرحون تبیلیو چې من اسرائیل کو بیو بچه پیدا کېږي استا حکومت په داغه د لاسه ختميږي نو شوروشه د بن اسرایل بچیزه وکول بچاور ته خدمت پلا وسوګنين یو کال به ځواکول یو کال به پریخودل کوم کال چې ځواکول ولونو د موسی السلام نمبر او کوم کال د پریخودو ولو هارون علی السلام پای کې پاتش مدغد بن نجومانو د وجه د کاهینانو چورته ویلو دغه وجه د دا ځواکول شوروکړل زن او مالکی چې تران خوب لیدلو ته رغله دي کپتان کورونه د نشې د بنی اسرائیل کورونه بچي دي, دي. تعبیر ولا داوخ خلقو چې دوی کوي یو بچي پیدا کیږي ستا حکومت پدغه د لاس ختمي دا دا دا دا دا. دي مغر اپاسې د او دا ترتیب شورو کا لکه دې کې صحیح خبر ادا داد چې نجمیان او تصبطه وا کاهنه متصبطه علمو الغیب یوازې او الله او بیا فرون د او خبره من یقین کوي چې کاهینان هغه ص وي نهجم صی و بیا د قمت په ختمږي بیا بچې ختل کوي یقین نه کوي نو بیا قتل کوي دا نهجمعیانو په خبر من یقین دی چې بچ به پیدا کېږي او خمت به ختمږي بیا اوس یخینو کي که نه اوس بچی سره قتل کوي چې دو ویل ب دا کار کېږي غ نه یو من عمل کوې چې بچهی پیدا کېږي او بل خبرې من عمل نه کوي چې دا ثمت به خ کي نو دوړه من کې که نه یا به دغ خبرې ب یارکین کوي یا به نه کو دواړه سرهتونې کې دله جاز نه دي د ترتیب چغه بچی قتل کی ملیولغب یوا یو والله دی او صحی خبره داره چې برا اسلام کله چې راته کې نو دا خبر ا وکړه چې د ملکوالا رب العزت تمه نسل کیو بچي پیدا کړي او د دې بدمعشانو د سرکشانو حکومت په دغه فوج ختمي کی دا خبر ان نسلن با دا نسلن فرونت اور اصله کړي ابراهيم عليه السلام هوا دغه ګورنبيیر سلام خبر ا سوال لسه وکاله او شلل دا خبر ا کړه چې عيسو عليه السلام برازي او بیا بچنه د دجال ختمي ملک و عادل انصاف راولي موږ زمون یو تکړه بلبل تکړه بلبل تکړه ماته اوسه تکړه تاسو بلتاو کوي د کشن د ابراهيم عليه السلام خبره چریده چې دې ملک و الله یو بچه پیدا کړي چې هغه په وجه و دې سرکشان حکومت ختميږي هغه خبره فرعون تر رسیدلې نو دا سبب د زوکول د بچو یذبحونا ابناکم د به کولې ظمن ستاسوو یا سخلوونه نییس کوم او ژوندی پرې خودې زننا ستاسوو و استخلوونه نیسا کوم او ژندی به پرې خې ز ستاسوول د ب کولو یا ب ح به کوله د زنان ستاسوو تفی شپې کووله ټولې ب چې خااملی دی او که نه بچی پشي دی او که نه دا و بجزی الله و فیظالې کوون بله اونې رې کو موضو بالا نه دی امتحان ابتلا ده 파ره هم ده او نعمت طاره هم ده نجات توي نغدا شي مانه با کوي وفي ذلك ند جاينا کوم پدي بچکول کي دا چه ناغه نعمت نعمت تاسو ده ساسو زرب طرف نا چګور ساسو دشمن تباشه ساسو بچي نو قتل کيږي اساب بيبيان ني چه ناغه به حيا کيږي دين معلومه ده سلويز ذله قعداد لی چې چه ستا ملک استا تسلط نی اتا مرد غیر تسلطی اصطام بچی زبا کی اصطام زنانا بی حیاء کی او دا کم ملک کی گی اگا ملکی کی گی چالتا شي نی ترکت ظالم مسلط شی چا بچو سره سر بیسکی او چاہ عزت سر بیسکی اگا بچی اون زبا کی بیزتی اون کی کم ملک چی جہاد ظالم مسلطی نو کلچی جہاد شروع شی نو بے ظالم اگر مغلوبی بے بیجیتیانی نه گی نجاب تکی نو بلا اون نعمت او که زبی تکیو بے حیاء کولو تکی نو مصیبت وفی زالیکم بلا ام ربکم عزیم زامنو زبا کولو که زنانان بے حیاء کولو که لی مصیبتو او که نجاب تکی بچکولو نجیناکو منال فرانا بچکول استاسو لفرانا نون دالوینه مات او مېرابکم تاسو رو طرف نازیم لینا مت خا اوس بد کړه مانو بچکوله طریقه سوا وایز فرقنا بكم البحر عکلت بیل کومه ساتو پورکوله د دا पारा دریا ساتو پورکوله لپاره دریا مونږ بیل کو فرقنا بیل کومه ساتو پورکوله د पारा البحر دریا نفانجیناکم نو, نو ما پکړه تاسو دانته دریافدر منی اخلاص واغرقنا الاثرون وغرق بالمفرون وانتم تنظرون تاسو قتل درې سماتلو وانتم تنظرون سماتلا خپل نجات تا دیغو غرق تا وانتم تنظرون تاسو قتل خپل نجات تا او دیغو غرق کې دو تا دا تاسو قتل کنه وانتم تنظرون زين کسان را پاسې دل لیک اداوي الله غرق کموں آل الفراعون آل الفراعون بچے دے واغرقنا نا, نا. واغرقنا آل الفراعون غرق کموں گا آل الفراعون پتہ آل نور قلان دے کتلے دا, دا, دا قافلہ رواں صحیح القرآن رحمه الله بمی دغا لونه که ده پی نسمی سفارتا تلوی ادای کتلوی نو دبدا نو کرنی کنا لیکن اول آیتو نو بس قرآن بند کت نو خطا شا آیات نمبر ده ایک الله تین اللہ فاغرقناه ومن معه جمعا دغا فرعون می غرکن الدسار جسو کودا تول می غرکن په بزنسوي سفارښتانه تر مغوې بزنسمو خو پرې دا دی یو لسمی ته ټلې وکړا یو لسمی پرې ویلې ونه به هم د دا قول نو کړې تاسو یو لسون سفاره راوړوې صورت یې دغه تذکره ده ژر دا ګرځې نو دا مدونه ویلې کړي الله وجاوزنا جاوزنا ببنی اسرائیل آ. آیات نمبر نوے و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتباہم فرعون فاتباہم آل و فرعون دست کھنے دیکھنے فاتباہم فرعون نو دیکھنے والا سمیف پہری طرح غلوی محقق دیوانی فاتباہم فرعون ندیو پوشیو فرعون من قصران سے و جنودو بغیا و حتی اذا ادرکه الغرق ایتا میرون فرعون طرح جیدی قال فرعون یا من تو انہو لا الہی بنو اسرائيل و من المسلمین جواب آل آن و قضا صیت قبل و کنت من المسجدین فالجوم ننجیك بودنک لتکون لمن خلفک آیا صرف بدن مدین ختم ندلتا الله و ادرکه الغرق اغرقناه و من معه جمعا عرص و وعدو آدنا موسی اور باوینا لیلتن کلا چ وادو کرم موسی علیہ السلام صلات اربعین لیلتن د سریش تو شپو وې تور کی کانات اول چ نا دیرش پی وی الله سبحانه الله بیاځات کړي نامہ سی 12 سوره اعراف غورې نامہ سی 12 سوره اعراف تذکران د میاشترا بیا ور پسې زیاد شه دي نمبر 143 ووااد نه موسا سالسی نه لیلتن اتنم نه بیا عشر رَبِّهِ تم لَيْلَةً قطتو ربی اورب نه لله اول دومره نو نوسللی شپې لاړلته کوورتهسممتتهخت کوملله من بعد یں پ جوړ ک تا سی نه اعلام من بعدې ر درو د مثال سلام نا کوی کله او عداو کرامو مو صالح سلام سره د صالح خوشبو تیرولو په کوي تورکی 40 ليله د صالح خوشبو تیرولو په کوي تورکی هلته تفصيل نه د ټول اجمال له هلته تفصيل یو څو دیر شوزل او بیا بل در هلته په یو زل باندې داوی تذکرې کې نجوال له نو دا لیکره دی او چلاوا لیکن دې دوران کوم تاسو اربعاسخوت نه خدای جوړ کړم توم مت تخاتم لاینه به جوړ ک تاسوخوت نه اعلان منباده رسول الله موصلی سلام نه وان تم ګالمو نو تاسو ظالمانو یې تاسو ظالمانو یې کنه تاسوخوت نه اعلان جوړ کړ تاسو د سوره طه ها د کرواړوي سوره طه ها سامر جوړ کو تاسو په فتوا لګورا چې دا ټیک دی او سره شریک شریک شل او کاله چې ارون علی سلام دعوت درکو نو تاسو دې هغه خبر او الله رب لی ذات وی فخرج لهم اجلن جسد له قوار اتا سی نمبر آیاته سوره توها فقالوا ذا الهکم والاه موسى فقالو دکنه یواز سمیره خنله فخرجوا فخرجون له څه مطلب جوړ یواز سمیره کا فَاتَّوَدِي الطَّوْلُ لَغُولَا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَى دګور ټول جوړ کړه نو چې الله وی سم تخذتمو لایذ من بعده به جوړ ک تاسو څوک نه علاج رسره ټوله موسی عليه السلام نه کوئی تور توان تم ظالمونه تا ظالمانه ول سرته کنن سرکل ظلمناذین دم قیامت سم عفو عنكم من بعد ذلك به موږ عفو کرتاو ستاسو د ګنا نه د خوشرت شرخ وبغیت توبینه نه معاف کیږي ځکه مفاسې مفصر مفسرین ویم ثوما عفونا به موږ عفو کړتا څو ته رسو دي کول د دې ګنا نا پکاول د توبه ساسو تاسو توبه وکړه ما عفو کړم کله چې نه راغې یو ګنا مل سزا میلاوي شي او مزید پغې م نه چې نه را شي کلهدا سي چې ګنام مافسه ستاسو ملل شي چې دواره یې نوې ته غفران او معفرتوي اته کله چې موږ او خوبت پمرا شي نوې تعفو الله رب العزت و يسمعن عنكم به موږ مافيو کړتا اوسو تا منبر زال کا رسل القول دي ګنانا خ لعلكم تشكرون دې لپاره چې تاسو شکر وکاي په منو دی ایمان او په منو د توحید شکر او کاي کنا شکر سه مطلب دي دغه شرک پرې که دی کنا دانا چې شرک کوي او بیاو خبره تاسو مافی مافي نا عفو عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون عفو کړ تاسو ته تاسو مخ وکول د ګنا سه مطلب چې دا ګنا ما تاسو ته مخ ختم ک اوس ګنا نشته لته من بعد ذلک من باب عبادتکم عجل روز تو دینه تاسو عبادت کو دا غاخوټي دا شرک ته اشاره ده د شرک کنه دورت درم میامت او ایتینا موسل کتابه قالت ورکم موسل سلام ته کتاب فرق کن کې معجزه په ما حق او باطل لعلکم تهتدون دل پال کې تاسو ہدایت به مومای ما ته تاسو غنا معاف کو چې تاسو ز شرک پر غدا لعلکم تشتورون او شرک پر ایمان قبول کای واغیل پر ما کتاب وله ګوت شهادت ګور دی کید لعلکم تته دون برنی ایا سره رب داشه چې ګنامه درته معاف ک ها دې د پاره چې تاسو شکر و وکای او شکر شې دغه کفر پرېګې دې کنه شرک پرېګې دې شرچې دې پرې خدام نو به توحید شګنه اله پاړه چې تاسو شکر وکای په منه دغه توحید سره اوس چیرې نو رہنمای چې توحید غ تاسو امنه لیکن تاسو نو تاسو صحیح تیر کای هغه لپاره کتاب راولې غواید اته موصل کتاب والفرقان کلت ورک مون موسل سلام ته کتاب والفرقان فرق كون کې معجزې اوز پا تا سامینی نیشی خلاصو نیشی خرابوله یا بلی سوز پا تا خرابوله تا سر کتاب موجود ده را حل لکم تاحت دون دیل پارا چه تا سو هدایت بمومن تا سر جی بنی اسرائیل اول رکولک روان آئی بنی اسرائیل هدایت تکنه هدایت ستوی ره ما تا ستویدو ره عمل لایخ عامل ترتیب و طریقه دجون نتیکم داوی کنه الله او یواتینا موسل کتابا وجعلناه هدى لبنی اسرائیل دریم نمبر آیات واطینا دریم نمبر آیات واطینا موسل کتابا وجعلناه هدى لبنی اسرائیل او تا ګرځول او مونګاره نه مرهنما لپاره د بنی اسرائیلو ہدایت لپاره د بنی اسرائیلو الله تتخذو من دون وکیل الګور نور پرې دی الله تتخذو من دون وکیل گورتاز اس خیلی ولی لَا لَكُم تَشْكُرُونَ لَا لَكُم تَحْتَدُونَ دعو کنا تاسو د علیف لام میم سیدہ لگ روانوئے علیف لام میم سیدہ یو اشتماسی پارا دے صورت اللقمان پسی دیکھا اللہ رب العزت ہوئی کنا آیات نمبر دے تیس غالبا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَا قلاۃٌ فی مریۃ الملقائه وجعلناه هدل لبنی اسرائیل لعلکم تهتدون دا چې بیا دا شي چې ممتلانا شي کنه ویقال موسی د قومه دا چې نو دا دروست نه بل نعمت لپاره تنهید غره کتاب تاسو ته تا ملا وسه ګنا تاسو ته لا کتاب مطابق ځن تر کوي کنه بیا نو را کورن کوي وائذ قال موسی قال توی موسی علیہ السلام لقومه قوم قلت يا قوم انكم ظلمتم انفسكم دي تینن تاو ذاتو کزان نو خپل سلام به تخانت کومو لاف په سبب دو جوړو لستاس خوټه اله خوټه لتاسه اله جوړ کړه نو ذاته ذاته دغه شرک ده ظلمتم ان شرک الا ظلم نازم خامغ ظلم وکنس تلکو دي ظلم نو وسنګ خلاصېګو هرقدر تکیم کنا فتوب ولا باریکم رجو کای پیدا کوون باریو کوم خالق کوم الہ خالق کوم فتوبو الہ باریو کوم نو رجو کای پیدا کوون کی خپلتا رجو کای تکنا ها طریق ترتیب او طریقات رجو بسی فقط الانفسکم فقط الانفسکم فتوبو الہ باریو کوم رجو پیدا کوون کی خپلتا نو طریق دادا فقط الانفسکم نو اوه جناي الفسقم قتل کي زانو نا خپل غلي يو مطلب ده قتل انفسكم قتل کي زانو نا خپل يعني پيش کي خپل زانو نا لپاره د قتل قصو توبه وعلى چې تاسو ځان قتل ته پيش کونو دا ګناګار ته حکم دي فتو ویلا بار کوم چا چې چھوٹه علاج ور کړو اغو تو ای فتوب الی امرکم سنتو و باسو نفقتل انفسکم ځان قتلونه ته پیش کوي تختایما جنگونه مکووي ځان پیش کوي تا قتل کی لکه قصاص کی رجم کی نو دلتوم کانا اغه وخت کی چر ناغه توبه دقيق وقت نفقتل انفسکم به مطلب دار تا ته امر دی غچا ته څو عبادت نه لرکړې نو به مطلب دار شه نفقتل انفسکم او جن نه یا خپل مرګ لري چې عبادت دې څو ټکړ دے نو حکم هغه چا ته چې عبادت نه وکړي او ته قتل کړئ انفسکم اغا هم جنس خپل چاغو عبادت تسوټی کړ دے یا حکم دې چې بندګي کړ داغو ته حکم دې فقط انفسکم يوب القتل کي ذالکم خيرلکم داتو سفال غورا دایم دبارکم کو نيزه پیدا کوون کسا ته فتا علیکم الله پاغو باندې قتل لئے بس کرلے گا نو دابل نسل ورم نعمت انہو هو تواب الرحیم اگرانا جبکتا لئے انکی بیوروبان دے دانا جبا مزارگاو قتل شلل دے انہو هو تواب الرحیم سمتلا دے اگو تیار شل نا اللہ مافکلل و ایز قل تم یا موسیٰ داد یا اگو ناڑا متیا کل چویتا سو موسیٰ لن نؤمن لکا ایرکز ایمان نر اوپتا حتا نر الله جاہرہتا تر چې وي نومون الله مام الله مخام نوخه که چې مثه سلام ورتهوي ما د کتاب را وړ کتاب د کوم د نه را وړ دی کو تون نه را وړ چا را کرد د الله را کرد د مونته بته چې دا الله راکر دی ب بضو الله به سره خبرې کوي او مونږته بهوي چې دا کتاب ما ورک د مساه ال منو د نو می دکهحتته نر الله حجارتن چې نفااخت کو ممس نو س تاسو تندرون لسل تندر راغ تاسو مری وانتم تنزورون او تاسو کتلل یو تا منو ویوشی را شنو کله کترې شي نا ابتدایي حالت مراد ده کنه وانتم تنزورون تاسو سوره اعراف روانه سوره اعراف نهم سپارا دګ الله دغه حکم له ول کی ایات نمبر ده ایک سو پچپن وقتانا موسی قوم او سبین رجل اللی مقاتنا فلما اخذتهم الرجفتوک ندلتوی فاخذتکو مصائقتو ونیسل تاسو تندر تاسو انیسلی تاسو تندر ادلتوی اخذتهم الرجفتو رجفا پراغلا دیکھ دوارو کی خوفا رکتے کنا رجفا ویلے کی کی زمکی درقاری صایقو لیکيږي بر مقندر تا صخت आवाज تا نو دا دوه زبونی تو اين واحد کي محسنين د دې تطبیق دا سې کوي چې حقیقت کی و سائقا لكن نظمقه وسره وجړه کې دا نور چاوم شو ځکه چې برن درش کې نو نظم کوم خوځيږي یا سائقا من السماء و الرجفة من الأرض برنا سائقشوه و قطن رجفشوه نو كلاكي نو درست شده برنا نزمكه او رقيدا نو اخلطهم الرجفة تو دره درزاري سرا دي سائقه سرا زمك رقيدل و مشلل نو بيدوارا يوششن نو برنا سائقا قطن رجفات یا برنا عذاب راغي نو زروې هم مجره کدل سره نوزهکه کله ورته رپ کله ورته سی کوئ دغو خپل حالات ځکر کې نو رپ ده د عذاب حالات ځکر کې نویقه دکه دا. څنګه چېډړ مننیو کېغپور ته شې نومر ته بت کوې نو په ټروپې مرک لیکن دغ ټوپک سره نغاپور ته دوما راول کې وانتون تن ثم باصناكم من بعد موتكم د نعمت د پنزم نعمت شو اول شو نجات ت فرعون نا شو عفو د زنب دريم شي شو اقا د ورکول د تورات سلورم شي شو توبه د پنزم شو چې باس بدل با موت سو مطلب او قوتغې مرگ برغی د او قوت مرگو د اجل مګ نه دی ځکه د اجل مګ نهروستو بیا پاسیدل شته بیا محشر میدان کې پسیدل دی او به اصلنا کوم دا د اوت مرگو د عجل مرگ نو به ن کوم بیا پور تکړئ تا ما تاسومن بعد د مو کوم ورو د مک سااسونه د مدو قوتو دینو وروست پور تکړی چې پورا کوئ تاسو خپل آجل لعلكم تشكرون دل پار چ تاسو شکر وکاي ا تاسو بیا نه شکر شووکړه بل نعمت وزلل الله علیکم الغمام عصره وکم پتاسمندواریا جو دا میدان تی روان شل نو التیس شش نشته نخراق لسیشته نسکات لسیشته نسور لسیشته الله و یشنو ما سور وک پتاسمندواریا جو بلدار این عماد من در من اوکر المن او سلوان اللہ و او ظلنلن علیکم الغمان او سوری اوکر مون پتاسو منی واریدو و انزلن علیکم المن او او راولی در منگ ساس و خلق من او سلوان من تورن جبین گبین پرشانتی خوک شے لکر دونو ونو منی راوریږي او خلق کی زنن را ٹولی خلق کی زنن را ٹولی الله <اللعوی> يوزلنا عليكم الغمام برنا سور سور کې دي لیکن اوګه ځان خنته دي کنه سره اوګه نا وانزلنا عليكم المن والسلوى دا ومه نيات من غبین پشان د خوښ شه ترنجبین ورته وي یا خاجي جاولې چولون راوځي یا چانو زنه اوقات ته برنا اون من شه ورگی هغه جمع ستک پیند ووره پشانته سر خوری نو غړ انتهای خوږ وي سلوه مرزان مرغی مرغۍ دغه ملک کسانو هغه وسم کال کې دغه چل کیږي چې اسمان نو مرغۍ راځي راځي راځي وزمت کمنې ولګین وړې وړې شي خلقی ځان نه نسي کال کې دغه چل کیږي او کال کې دغه چل کیږي چا باران باران په شکل باندې شې وريږي عبیرجه مشي پانو پانو غټ باندې خلک بیا غخوري ممنوع سلوه وی موږ غوړی پاکیزه غوړی ذکر نه <مدنس> چې مادر کډی تاسو تا ما دل مون نه ولای چې قانون ستوم یز دی مون موږ سره زیات نه د کړه بلکې قانون سره زیاتې حکم ظلم وکړه نه ظلم تم ظلم تم ذکر شوګا نه وایس وقل ندخلو اجل او کله چې وینم تاسو دنه شي دي خارتا خار دنه فسيرين نو خار دی یا بیت المقدس خار دی فكلوا اخرا من اددين حيث شئتم قم دينه استازو خخي غدا و اخرا و ادخلوا الباب دن نشي درازه تا و ادخلوا الباب اکثر مفسرين و باب نمراد باب د بيت المقدس دو دو تهو خبر داو شوان اذا خار تا دن نشي فكلوا منى حيث شئتم و خار خركون خبير کنر شي ملاويږي وادخلوا البابا سجدن و درن نشید درازیتا شیده کونکی خیل بسا سدائی سجدن قول بسا سدائی و قولو ویا خطتن کلمت خطتن الا بخنو کی مونتا نغفر لکم خطایاکم او بخمتا استاال گناوون استاسون و سنجید المخسنین او ذرن چیز جات. جات بدل بورکم او آخستا عمل کونکوتا دادو تکار حکم ملاوشو باج دا چې دامن سره لوابه ایثار لکه خدا ناغوت الله مافي وکړه ګناور تماف کو او چا چې نیو خدا الله رب العزته او تزيات اجرونه ورک محسن چاتوي چا کې دې اتوار سره هغه واحد وین او دا رنگ اعمال اتوار سره هغه دا کوونکې د فرایز وی او دا رنګي د ما شرېت وار سره افغانستان کوون کې دخل کو سری وډام محسن دې کانو سری د درنصنين اكيدې تکتا برابر ده دا محسن دې الله دې ته حکم شې نه دو تبديلی را وست کنه مصالح سلام کو تور تلاړ درستو غټه تبديلی وکړه څه مطلب الهي بدل کړه دا غټه تبديلی ده او دلته دو وړه تبدیلی وکړه مصالح سلام موجود ده کنه هغه تبدیلی کولی نشي نو وړه تبدیلی وکړه الله وايي فبدل ظلمو ظلموا قولا دو ته ویل شي او قول حتت دو قولم بدل ک فعلم بدل ک قول بدل ک حتت فذه علماء لیکي دو حنتت يا حبط في شعيره تبديلي پکې راوښستا دا, دا دو ترتیب او طریقه و چې دوت حتتون ویل شي د حنتتون وی یا حبتون وی ولغه ودانی په کار دي مه په کار دي او کله دوت ویل شي و ادخل الباب سجدان نو دچ نه پښتن روان شل نو قولم بدل ک فعلم بدل ک فواد الذين ظلموا قص بدل وي و قولا وي و نا ويل شي قولا و نا وائی غستان غیر اللذی سوا در اغینا قیل لهم چودو تا ویدشی وان نقصانیو کن فاندلنا علی اللذینا ظلمو نو دا دین خبار نراغلو دو پا گی تبدیلی اکران مراولی دمون پا ظالمانو من عذاب رجزن نعذاب من السماعی دیبرنا بی محکانو یا فسقون چې او اب در اغید چی دو بنا فرمانی کولا دین چه دا سیشه دی قدی که اخفل طرف نوتک کمیز زیاده نکی تبدیلی بنا یو نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی ته دعا کوله آمنت بنبییک الذی ارسلتا نو اغه دا یو بی رسولک الذی ارسلتا بی رسولک الذی ارسلتا وی وکلت یو بی رسولک الذی ارسلتا, ارسلتا نبی علیہ السلام خدا ما خدا سین دی ما خطه وی بی ارسلتا یو هانک رسول و نبی کې فرق نشته معمولی فرق دی لیکن نبی علیہ السلام بیا وې داسې دا داسې موه یا چې وبي رسولک کل زی ارسلتا ما تا ته ویلی او بنبي کل زی ارسلتا معموله تبديلې نبی السلام نه پر خدا نو دا هم تبديلې وکنه نو ظاهر ته چغوریت مفسرین لیکي آیات اشکال یو اشکال لې اشکال دایې فظاهر ته معنا داکه غو مجرمان نه دي ولی مجرمان نه دي الله وې چی دوتکم وینا ویلشه واغین علاوه بل بدل کړد نو بل دی بدلې کنا ماناسا چې فبات دال لذینو ظالمانو قولن وینا غیر اللذی قیل لهم سوا داغین چې دوته ویلشه وا او وینا بدل کړد چې دوته نو ویلشه ابدل اللذین ظلموا قولن غیر اللذی قیل لهم بدل ک ظالمانو وینا ان د غ چې دو ته ویلله شووه کومویلله شو نه بدل کړي بله بدل ک ده بیا نګه فاندلله لنو ظلممو ریزم می نه سمه داساب ې راغ ما تاته معنا وکړه هغ سره اشکال ختم شو مانا مادې وکړه او بددل لنو دلهمو قواً پس بدلکه ظالمانو اینا ویلله شوي د کودېه او بد بل لنو دلهمو قوولان بي. دوتا بدل کا ظالمانو او وینا ویل شې کومه بنا دوت ویل شې واغی بدل کړه بیسټل کو واخذو قولن غیر اللذی قیل لهم واغثا اغه خبره چې دوتن نو ویل شې هغه سې قولن کوم او هغه بدل کړه قولو حتتن دای بدل کړه اوایست سې شې حتتن یا بلا نو زکه په عذاب راغې کنا موضوعه زبونه تذکرہ وقت جو دا رزم میره سما او بل ور پسیک ذلت او رسوایی په سبب دسی شی تبدیلای د حکم د الله رب ال عزت و یرس تص قام موسی او کلت او بو وخت موسی السلام لپاره د قوم خپل دغه کنا میدان ته ته ده او د کسی شی نشته فران د نجات به مونده لاړه واپس خو نشي راته اله ته دي دی. نو ډېر ټيګيشله ووګيشله نو به وغوخته نو مصالح سلام ته وي مصالح سلام سوال وکنه وای د سسقا کله چې سوال وکو سلام او به وغوخته مصالح سلام لقامي لپاره د قوم خپل فقلنا منغوي ذرب اساق الحجر کوي منګار اپره دا لخت خپل الحجر په ګټه مري نو تا اتم نعمت شکان نفر فجر روان شوه منه د اغینا استتا عشرتاینا دولس چینه قد علمت کلو ناس مشربهم روپ جنن کلو ناس نهره دله مشربهم ګذر خپل دولس چینه روان شته دولس دلی وکړه ادا ډیر ناړه مخلقو زیدیانو نو دو یو د گزارنه کولا الله رب العزه هغه دولس خاندانونو دولس دلی وی هر یو د جدا جدا ګذر جوړ ک چینه جوړ چې ځنګ شي قسم چې کومه کې شری کی پښتانه قانون ولته جنگو نه اچي جدا شي نو به خیر شي دو الله جدا کړه کنه قضاله ما كل ناس مشربهم معلوم کا هر ډله ګذر خپل دل فن فجرت دے سوره اعراف ما هم سفاراته سره روان وي فن فجرت مطلب دا دی او به ډېر روان شلي عادل سوره اعراف کې آیات نمبر ایک سو سات اللہ ویو آو حینا الى موسائد استسقاوه قوموه ونزرب بیاساک الحجر دلتوی فم بجسد منو اسناتا عشرتا اینا روط لگ لگ او با لگ لگ فم بجسد منو روط لگ لگ او دلته فون فجرت ولیدات نعمت دې دې یا یالته ابتدای حالت ابتدای کې لګی لګی او ترتیب طریقوم داده کوه باسه مگه ابتدای کې لګی کنه به زیات شي دلته دقه رښتو زیات اسلیه یا زیات نعمت نو فون فجرت ذاتوب او هرې ډول تفاوته لګی دا اته میدان کې وړو وړو نه زنیو وړو نه کټاوک دوم رواج لکه چې دی یو وای سر از زنوینا غطه گطه و سلور گطی زید. والله عالم چه ارس امره لیکن غطه خواه که نا بلد خبر از لخت را پریده گطه لان از مکه ای که دنو بیوی گطه کې خونی که نا لیکن داخو موجیزش لکنه اگو تخیی جگور دی سخت امر د الله سره سخت غطه نو برا اوات لیک اوستاسو اگو ضرورنا چې نگو او سا پوری نسل نیگی اغیر دین ام لا سختی چه کلا سوئے و دا دیر نارام قومو کلا بیسی بی لن نؤمن لکا حتا نراللہ جاہرتا او کلا بیسی بی لن نصبر علا طعام واحد او کلا بیسی بی اجعلنا الہن کمالا او کلا بیسی بی فضلہب انت وربک فقاتلہ اننا ها قاعدون قال به مقوم مکو موسی علیہ السلام ډیر تنگ کړو کنه دی بنی اسرائیل اوسيه نه غي ټول خلک تنگ کړل هغه وخت کوم بیکاره اوسم بیکاره قال تعلم کلونا سم مشربهم وانغور ته کلو خره او شربوس کای مرض کله نه رزق ده الله تعالی کلو خره منسلوه وا شربوس کای هغه شي دا کوم غټنه وبر اوت لیکنه مریزکل دا رزق الله تعالی دی ده الله طرف نه دی کنه دانه ته الله روزي خوري ته الله طرف نه دی کولو او شربو خره اوس کوي ځنه خلق لاپاسي ځان نه زیاتو خیر شي غړې پسي او به مس کوي غړې او به خني نو کندو الله وايي ډړې او خلابه او پسي او به اوس کوي اته دا حکم سر نه د خلکم سر د خلک لک الله خدا چې او بو پسې اوس کانو خله دی سفا شي می بجې سفا شي کته م کې کو پیپ کتل لېدل ل میدته تلللی دیې وکومتهته پاتې شي پوټ موتیغ به لاړ شي بای بهستا م نه خرابويغاړه نه خرابوي خرکم شو ووي چې بمس کاه او پسې تر د د دا پټ غ خوو ک پاتې شي خلی مردی پریده مړی کې خراب شي چې به ټوخيږي پریده دا نالې دیبنشې به وې چېرې زمما شینن اصلنا نو نسيبه نه د خرکیم څخه خبره مانی په وستام ما زمما شینن اصلنا یاره نمونه اسلام لکا نو خبره مانی نو به وشير شي نمونه کې قران خبره مانی اول اوخر به اور پسې کا چې و دې څکلی زاهد جو خلې دوم صفاشلا نارای دوم صفاشلا کلو اشرفو <مسكتور> می رزک اللہ والا تاسو فیل هردی مفسیدی او مګر <مسكتور> دی پزمک کی روانی کون کی دوی روانی چیزیں چیزیں چیزیں دیکھ اگر شرک تکنا ویز قلتم یا موسیٰ دا بلن نارم تیادی اگو او د عذاب لپاره تمہید او دی عذاب تذکیرہ دو عذابونا رجم من او ضربت علیہم و ذلت و المسکن یا متونا اتن یا متونا ختم سل پورشلل اخ دا او فن فجرت من نو تاشره نه الله پوره ما تاسوې ناماد کرد دی یا تاسو بیا نهئ قلل تممهکه چې تاسوی یا ممس ممس نص رایر کمون ص نه کوالله پو واحدین په یو قسممه خوراک منی چې منه سلوا دی او دوسېونه دي مطلب روزانانه راي که نه تک د کسانن دی او ډوړی د خوشي خوراک خیو دی که نه ا کې دی دو دي منهصلوا عدل دطامې واحد ورتهوي خ تاسو صبر نکوي نو زست چلو کوم تاسو له خوارات هیڅ پیدا کولې تاسو اعلان معبود خونې نه نه تین پیدا کوله لیکن فدو لنا ورم د پاره ربک اتره بخولنا یبیلنا یخرج لنا تر او به مونږ د پاره کور فدو لنا ربک ته اخبل رب الکثار هم نه دې ستو مونږ دې دعا به تک اخبل رب نه واقع یا ډوړې و مونږ لره یو یخرج لنا الته سوې فدو فضولانا مولا پار دعاو غارا چانو غارا رب قادر رب خفلنانو دعا بوم تغواری زنی بوتل برای شو ما پار اشتخارهو کجی شونو کندو ما پار ختمو که مال پار اشتخارهو که لا دغید بنا اسرائیلو نسل دلک ما دعاو کجی ختم بطا لکم ما دعا بطا لکم دعا ما تا لکم بنا فادولنا او غړه مونږ د پاره ربکا واډي وبونت خپل رب نو غواړي لیکن غواړي وب مونږ له یخرج لنا راو باس مونږ د پاره مم ماده غنا تم به ټول ارض چې زر غني اس مکا مم بقلې هاند ترکاریاں دغنا قسمه قسم سبجانې کانا بقل سبجان ته وي ترکاریاں نه سبجانې وقساهها وفهميها وتسيهها وبصليها وقساهها د خټکود کیرو د بادرنګ دغنا دنګړو دغنا دا یو نو عادتول کنه وفو میحات او اوگی دیاغینا فو او زن علماء وی چی د نمو منیم دا دی اطلاق کیگی لیکن اکثر د اگووگا غستی دا مغلی سب جانی پکار دی خوا قسم قسم سب جانی دیاغی که مغلی کی ری خطکی بادرنگ دنگوڑی دست سزن پکار دی وفو میحاوگا ولی بلی پیشر لخی کنا وعدس ها دا دال پیازو دا پاکار دی غن او بسل ها پیاژ درینه دا دی پکاردین زکه سبزی سره نه کوموګه ادارنګې پیاژ دا پکاری کنا دی ک جیب عجیب خبره وکړه ډېر تجربه کارو کنا سالن ته ساجمغ پخینو دی غې ته اوګه خون کې دال پخاینوس پیاژ پک خون کې چل در و خون کې لک چر کله ته ساجمغ پخاینو شپه وغه پکاچا دال مال نورسونه پکای غوخه مغه پکای بهشه پکاچا پیاض پکاچا با صلیحه موسی السلام ایران سرده بیکاره قوم منی سرده بیکاره قوم منی سرده منه سلوات تیار راضی خسته غوخه راضی خوب سیدونه راضی خراب او درنه گټ نوبر او زین ا دې مینا مغه بقل پکار دي سبزي پکار دا څه مطلب خا پالک پکار پا دي چره تګ تا نا اوچ کړم په کار دی او کړم په کار دي تاخ ټکې په کار دي کا وګه په کار ده عادې او دارنې د ق ګس والله ډال بوی والله پیاس په کار دي چې د تونولزونه دي که نه خپله فرصف دي که نه داالخوره نو خیټه به د ناارې ووي پیاز خوړو خلی نه ودي بدي عملله سه او سفاترهشي دیځکه مثله سره ورته خط شو چلو حتاش را تستبدرون نللجیو ادنام اگوار اتاسو آقا چه ادنا دے لاندی دے اسم طلب قیمت لی آسر امدنا دے مانا سالوان قیمت مچتے دارنگ لزت قیم امد آدنا دی دا چیزینا اس مولیان تاوسر بہترین سبجیس اڈا کی دی او بلی غاندنا چهن آقا چې نکی خوار اغوخی نسیش اغوخ رائی اگر اغوخی تلاز جی سبجی کنا نږدېت غو حدا د بیاعلا غو حدا د بطيري غو حدا چېرې او غره خوبشه وسره هم دی ځکه هغه خو نمکین د غو حدا کنه نمکین دا نو سړي زرو وایي واخه او خره جوړ ووی سړي بیا ور پسی چای په کار دور پسی خوبشه په کار دی او دا غو بطيري غو حدا او ډیر نمچین دام بدن لږ ډیر تقویت ور کوي لذت ولدا اوس تا جوړي وو برداشت وکړه ميد د کمزورې دان خوبشه ور پسی دی نو تا تاخد داسې سيزونه دي تغيير ته هنر شي کنه طاقت قوت کی قیمت کی لزت کی کاسو غاړه غشي چا دنه په بار د تاسو شي سره طاقت رسول الله صلوات علیه و پیښ باد د لذت سره پیښ باد د قیمت سره بل لږ په بدله د غشي کې خیر چا غډیر غره د منسلوا ها خا. خامخ خا. خا په غاړه نو غرونو کې میدانونو کې هن کی, کی, کی کنه کاسو میدان کې کی کی شي اوس غاړه داسې سيزونه په او دارنې س غواړی دا سیدونونه غړئ دا خو میدانون کې کې کې غورو کې نه کې کږ دا خو خاارونو کې کېږي مسران کو خارته لار ش خارتهین نه لکو معساالتون دقین اوته پااره غ چې تام غواړئ داې م سر تعریف شو مسط ین نه ل کوم معساالتون خلک تاریفونه کې که نه آظیر پ ک او کوسی پې او ضرورت سیزونه پ کیا او کوټی او بل سره لګید ی داسې آغې و دو تکو کی دیاری تحریف ہو کی کانا